Трати іншого, але не себе, про мистецтво бути собою. Коли ми познайомились з те, знову ж таки, як і минулого разу, те, ну не ж ти, яке сім'я, ну будеш легше читати, сте столією, Тімофеєм. Коли ми познайомились з те, Толік буде з Толіком. Я, повірити, не могла власному щастю, мала за спиною досвід тривалих, але не дуже щасливих стосунків, які закінчились розставанням і трагедією. Я геть не сподівалася, що так швидко зможу зустріти людину, яка мені настільки підійде. Толик був красивий, спортивний і освічений хлопець, цікавився східною філософією, любив подорожувати і поділяв багато моїх інтересів, і, звісно ж, любив і добре до мене ставився. Це були другі серйозні стосунки в моєму житті. Вони багато для мене важили, тому я дуже хотіла зробити все правильно. Толік мені сильно подобався. Я не зовсім розуміла, що він в мені знайшов і боялась його втратити. Саме тому намагалась стати для нього ідеальною дівчиною. До того ж не за класичним сценарієм, де каблуки, борщі і звабливі помахи вій. О, ні, мені хотілося стати ідеальною дівчиною сучасного зразка. І я взялась захоплена її себе ліпити. Що, на мою думку, включав цей ідеал? По-перше, я мала бути прогресивною молодою жінкою, широких поглядів, не ревнувати, не обмежувати його ні в чому, і головне, не виносити йому мозок. А винесення мозку я вважала приблизно все, наприклад, розповідати про власні проблеми. Почуття і побажання в стосунках. А ще я повинна була його підтримувати за можливості допомагати в роботі кар'єрі, бути завжди цікавою і інформованою щодо тем, які цікавили його. Ну, друга частина це в принципі нормально. Але просто ну якщо дівчина вважає, що бути сучасною жінкою, це ну зовсім не розповідати про себе, про власні проблеми і почуття ну і навіть про побажання стосовно стосунків, то вона не сучасна жінка, вона йобнута, так чи інакше. Ну, тобто, вона каже там, що на мою думку включав цей ідеал, а чому у неї саме такі думки? Це ж не із затоліка. це вона і раніше з цим гівном в голові жила, Правильно? Щоразу, коли у стосунках з толиком виникала якась конфліктна або неприємна для мене ситуація, я реагувала не так, як підказували власні бажання чи потреби. А довго думала, як би вчинила та сама ідеальна дівчина. Обговорювала це все з подругами, психотерапевтом і сестрою. І ніхто з них не сказав, ти їбанота, водоєвій. Психотерапевт не сказав, слухай, а з чого ти взяла, що ідеальна Хоч там і в лапках, але тим не менше, дівчина виглядає саме так. Робить саме такі вчинки. Ну, що от взяла? Психотерапевт – ні. Подруги – ні. Сестра також, блядь, ні. Мовчить. І видавала Толіку вже рафіновану, очищену і правильну версію себе. Яка, як мені видавалось, мала б йому сподобатись. Ну, виглядає жахливо. Причому, які питання до Толіка? А? Що ж там вона таке намагалася в собі змінити? Якщо те, що вона розповідає... <смі> ну, добре. Є один чудовий давній анекдот. Ти його, ймовірно, чула. Якось 100 ніжку запитали, з якої ніжки ти ступаєш. Вона замислилася, заплуталася в ногах і впала. Цей анекдот був би смішний, якби не опинялись так часто в ситуації 100 ніжки. Кожна з нас, бодай раз, плуталась в власних ногах. Тобто намагалась втрутитись в процесі які без свідомого контролю точились природно і успішно, і їх під корень. Візьмемо, як приклад, поширену пораду, «Просто будь собою». І все буде добре. Наприклад, тебе полюблять чоловіки, і ти матимеш гармонійні стосунки. За цією парадою завжди йде та саме дилема стоніжки, коли починаємо роздумувати про те, як чинити, щоб бути собою. Ми автоматично перестаємо поводитись природно і беремось приміряти на себе найрізноманітніші моделі поведінки, кожна з яких штучна і погано на нас сидить. У контексті стосунків такі роздуми найчастіше накочуються тоді, коли нам дуже кортить завоювати, головне, коли ми боїмося втратити прихильність партнера. На те різні причини. Нам може здаватись, наче партнер для нас занадто класний, треба до нього дотягнути. Або що ми з партнером надто різні, тому нам треба стати трохи більш схожою на нього. Або ж ми налякані турбулентністю у стосунках чи минулим негативним досвідом, після якого пропала впевненість у тому, що нас можуть любити такими, якими є. На жаль, коли ми починаємо боятись втратити партнера, у нас найчастіше вмикається режим «втримати за будь-яку ціну». І ми починаємо гарячково вигадувати таку манеру поведінки, яка на наш погляд абсолютно точно привабить і утримає. Водночас думкою партнера ми цікавимо, цікавимось дуже нечасто, тому що страх втратити зазвичай йде в комплекті зі страхом надто сильно винести мозок, видатись нав'язливою або мати вигляд тупої курки. І дуже даремно, бо цілком може виявитися, що бажання ніколи не виносити мозок, тому що це відштовхує чоловіків, Здатно відштовхнути конкретного чоловіка, який полюбив тебе за енергійність, емоційність, здатність природно виражати почуття, і якому не потрібна дівчина-робот, яка завжди всміхається і в якої завжди все гаразд. Бажання бути вічною підтримкою і опорою, ніколи не скиглити про власні проблеми, чоловік, який залюбки допомагав би і порівно ділив би з тобою емоційну роботу в стосунках, може сприйняти одночасно як нав'язливість і відторгнення. Утім, ми ігноруємо не лише думку партнера, власною думкою, що характерно ми теж цікавимося вкрай нечасто. Режим «втримати за будь-яку ціну», що вмикається від страху, зазвичай зсуває фокус нашої ваги з власних потреб і бажань. на певний абстрактний ідеал або надуману модель поведінки. І ми без вагань переступаємо через власне «я», часто цього навіть не усвідомлюючи, заради однієї великої цілі – не втратити партнера. А всі реальні почуття, переживання і потреби запихаємо якнайдалі. І часто навіть називаємо це роботою над собою і самовдосконаленням. Ми ж стаємо кращі, правда? Спойлер – ні. Та якщо наші уявні ідеальні моделі поведінки найчастіше не потрібні ні нам, ні партнерові, то звідки лями їх взяли і чому використовуємо? Тут все просто і складно водночас. Ми всі народжуємося, виростаємо і живемо в суспільстві. А суспільство, знає, диктує нам певні, часто неозвучені і непрямі правила того, як слід поводитись за тією чи тією ситуацією. Ми засвоїмо, засвою, засвоюємо їх значно раніше, ніж можемо рефлексувати. І користуємося ними як картою, що допомагає орієнтуватись в довколишньому світі. Як ми дізнаємось про існування цих правил? У мільйон способів. Спостерігаємо, як поводяться наші батьки, що вони говорять, як діють і реагують. Спостерігаємо за однолітками, родичами, старшими. Переглядаємо мультфільми, фільми і вистави. Читаємо книжки, слухаємо чужі розповіді, казки. Ходимо до школи, дивимось телевізор. З кожної такої зернини інформації формується наше поняття про те, як треба. Якими мають бути жінки, якими повинні бути чоловіки – як поводитись за тією чи тією ситуацією. І тут є один цікавий момент. Раніше посил суспільства щодо того, якою мусить бути жінка, звучав досить просто і без протиріч. Якщо ти жінка, то щоб бути ідеальною партнеркою, дружиною, ти повинна бути приязна, ніжна, хороша господиня, матір. Маєш вміти підлаштовуватись, не заперечувати чоловіку, коритися йому, мати хорошу репутацію, поводитись скромно, і, звісно, вміти готувати смачний борщ. Ця роль, ясна річ, виростає з концентрованої соціальної несправедливості, де жінкам відмовлено у статусі рівноправного суб'єкта з власними бажаннями і завданнями. Головній, принаймні, немає подвійного дна. Традиційне мислення дає нам чіткий і зрозумілий рецепт щастя. Треба просто прийняти свою роль декоративного об'єкта і допоміжного персоналу, і все буде добре. І хоча обіцянки дуже часто залишаються невиконані, ми чітко розуміємо правила цього традиційного соціального контракту. Проблема лише в тому, що части тепер інші. Ми живемо в світі, який змінюється дуже стрімко, в якому давні соціальні кодекси поведінки ще не остаточно відмерли і канули в минуле, а нові досі хиткі і нестабільні. Сучасних жінок вже не влаштовує вузька традиційна роль берегині домашнього вогнища, тихої, покірної та слухняною жінки, що мета її життя служити чоловіковій сім'ї. Та й чоловіки поступово починають цікавити. Більше жінки-партнерки – цікаві, захоплені власною справою, реалізовані в суспільстві, вільні, а також партнерські стосунки, побудовані на фундаменті взаємності. Відчуваючи ці зміни, ми починаємо шукати нову жіночу роль, нову модель поведінки в партнерстві і дуже часто потрапляємо в пастку, тому що давні уявлення про жінку як про податливий пластилін, який повинен формуватися відповідно до інтересів чоловіка, нікуди не ділися. Вони просто змішались з новими ідеями про те, якою повинна бути сучасна молода жінка. і з цього змішання народилась досить гидке немовля. Ідея про те, що слід поводитись як от такі сучасна молода жінка. І водночас не переставати підлаштовуватись під інтереси партнера. Часто такі, які ми самі-самі їх собі уявляємо. Який вигляд це має на практиці? Досить простий. Ми намагаємось не бути, а видаватись. Ми кажемо собі, я ж прогресивно-сучасна жінка. Я не ревнуватиму його, хоча ревнуємо. Ми кажемо собі, я прогресивна-сучасна жінка. І я не нав'язуватиму нав йому своє спілкування. А краще знайду чим перейнятися. Хоча насправді найдужче хочемо зателефонувати йому і призначити зустріч. Ми кажемо собі, я прогресивна молода жінка. І я не виноситиму йому мозок. Тому краще промовчу і попрацюю над власним сприйняттям ситуації. Хоча нам дуже хочеться розповісти партнерів, що деякі речі нас ранять і засмучують. Ми кажемо собі, я прогресивна молода жінка, і я погоджуюсь на цю сексуальну практику. Хіба ж я святениця якась, хоча насправді нам цього не хочеться. Що спільного в усіх цих висловлюваннях, а також будь-яких інших, де бодай якось простежується формула «жінка мусить» або «ідеальна партнерка чинить» отак. От а те, що у них геть немає нас самих, наших емоцій, бажань, потреб, у них є картонний образ правильної жінки, який, по суті, нічим не відрізняється від класичного боса, вагітна і на кухні. У нього так само мало живого і життєвого. І варто не забувати, що образ цей, нав'язаний на нам суспільством, так само, як раніше, ідеї про те, що правильні жінки повинні зберігати цноту до шлюбу, варити борщі, конвєерним методом і бачити суть свого життя у вихованні дітей і догляди за чоловіком. Тільки тепер це звучить дещо інакше. Ти повинна бути розкута, тобто, наприклад, погоджуватись на такий секс, якого не хочеться. Ти повинна бути вільнодумна, тобто, наприклад, зав'язувати відкриті стосунки тоді, коли тобі хочеться моногамних. Ти повинна бути незалежна, тобто, наприклад, не вантажити партнера власними потребами, хоча тобі і дискомфортно. Суспільство досі пропонує нам відмови від власних потреб, як основний спосіб побудови стосунків. Просто тепер це загорнуто в іншу обгортку. І сумно те, що ми найчастіше ведемось на цю зміну бренда і пропонуємо партнерові таку саму гумову жінку, яку ми надуваємо відповідно до нав'язаних нам суспільних стандартів і стереотипів, старанно приховуючи себе справжніх. Частково, тому що наша справжність видається нам недосконалою, недостойною любові, неправильною, а частково, бо ми не знаємо, що буває інакше, що в любовні стосунки можна входити з позиції суб'єкта, що стосунки це контакти, динаміка двох суб'єктів, а не статична вистава, розіграна за класичними ролями. І ми в цьому аж ніяк не винні. Минув рік ітолик це вже продовження тієї історії, заявив, що хоче розлучитись. Це стало для мене громом серед ясного неба. У нас же все було так добре. Ми жили захопливим життям сучасної молодої пари. Разом подорожували, їздили в гості до рідних, ходили затишними барами і хорошими ресторанами, чудово збували час і любили одне одного. Крім того, я ж так старалась бути для нього ненапряжною партнеркою, яка підтримує. Я знала, що у Толика проблема на роботі, завжди його вислуховувала, допомагала, навіть знайшла для нього якогось кар'єрного консультанта. Про власні проблеми я говорила з і мало, старалась його не, при... не тривожити. Я ж сама можу їх залагувати, навіщо зайвий раз його турбувати? Йому і власних вистачає. Після розставання ми залишились друзями, і згодом Толик розповів мені таке, що розвіяло мої сумніви. Йому стало зі мною нудно. Він звик, що може постійно говорити про себе і не цікавитись моїм життям. Звик, що я завжди готовий його підтримати. Звик до моєї поступливості і ідеальності. Його інтерес, що зродився до живої, чомусь незручної жінки, поступово згас. Затерти за одно вигоранням на роботі і іншими кризами. Стосунки, побудовані на думці про те, що жінка мусить, дуже часто закінчуються з різних причин. Буває, ми втомлюємось грати на свою роль і виснажуємось, коли не знаходимо в стосунках підтримку і ресурсу. Іноді втомлюється партнер, якому хочеться чогось більшого. Хочеться контакту з живою жінкою, а не набору готових кліше. Та результат завжди однаковий. Але в чому зв'язок між спробами відповідати нав'язаному і не завжди однозначному ідеалу із страхом втрати? Все доволі просто. Суспільним сподіванням, які ми інтерналізуємо і перетворюємо на внутрішні переконання, дуже важко протистояти, оскільки вони ще навіюють нам, що головним завданням жінки є побудова і збереження стосунків. Стосунки – це надцінність, каже нам суспільство. Без них жінка не має сенсу. Воно ж твердить нам, жінкам, що ми не досить класні, і треба ще дещицю постарати, щоб удостоїтись любові, ще більше схуднути бути ще трохи зручнішими, ще ширше усміхатись. Саме тому, коли ми зустрічаємо людину, яка нам щиро цікава, ми падаємо в цю вироту для нас яму. Сумніваємось в собі, намагаємось дотягувати, боїмось втратити її, зрештою втрачаємо себе. Так, так, це, ну просто, можна це все коментувати, що це не зовсім так в нашому суспільстві, але насправді трошки я вже втомився саме коментувати ну, от, все те, що тут пишеться. При цьому, при всьому, Варто зауважити, що все ж таки е, тут деколи підіймаються такі теми, які є універсальними, і навіть незважаючи на те, що тут інформація подається в першу чергу для того, щоб як здається, ані топіліною допомогти жінкам, цю інформацію можна і треба, е, так би мовити, тримати на увазі, і чоловікам, в тому числі, тому що. Ця проблема, вона дійсно, вона є актуальною для обох полів. Добре, починаємо відмовлятися від власних бажань, потреб, ставимо на перше місце інтереси партнера. Ми розчиняємось в іншій людині і незмінно втрачаємо самих себе. А втратити себе – це єдине в цьому житті, чого по-справжньому варто боятись. Тому що люди, навіть найближчі, найулюбленіші, це хоч як цинічно воно звучить, явище в нашому житті тимчасове. Стосунки з іншими – завжди жива динаміка. Люди можуть приходити в наше життя, йти з нього, віддалятись, наближуватись. А от взаєманий з собою – це той процес, який триває нашу особисту вічність від миті народження до смерті. І штука в тім, що єдиний спосіб побудувати гармонійні стосунки з іншою людиною – це мати такий з самим собою. Що це означає? Це означає той такий здоровий егоїзм, за який нам, жінкам, добряче перепадає. Це означає завжди брати себе, навіть якщо партнеру ця версія може не сподобатись. Правильно. Поважати власні бажання і потреби, і не жертвувати ними заради партнера. Правильно. Серйозно ставитись до власних почуттів і емоцій, навіть якщо вони для когось дискомфортні. Чим ні дівчатка так не поводяться? Та не почуваються. Не залишатись в ситуаціях, коли від вас вимагають некомфортної поведінки, не називати перекроюванням себе під чужі стандарти самовдосконаленням і роботою над собою, вголос говорити правду про себе, власні потреби і почуття, навіть якщо це загрожує втратою партнера. Цей останній пункт чи не найважливіший, тому що людина неспроможна витримати правду про тебе справжню, не здатна прийняти твої емоції, бажання це не твоя людина. І втративши її, ти, ймовірно, просто відв'яжеш камінь зі своєї шиї і звільниш у власному житті місце, де по-справжньому приємних рівноправних стосунків, у яких для твоєї особистості знайдеться місце. Пам'ятка. Кожне сказане «ні» звільняє простір для нових «так». Більшості з нас дуже страшно втрачати те, що ми вже маємо. Складно відмовлятися від отриманих пропозицій, бути незручною, вривати стосунки, казати «ні». Кожне «ні» тягне за собою велику купу страхів. А що, як такий прекрасний варіант більш ніколи не випаде? А що, як я скажу «ні», мені більше таке не запропонують? А що, як я прогадаю? А що, як назавжди залишусь сама?» І це цілком зрозумілі страхи. Ми ніколи не знаємо, що чекає на нас в майбутньому, і тримаємось за синицю в руці, бо не знаємо ані того, чи пролетить жироваль у небі над нами, ані чи будуть колись такі самі синиці. Але кожне сказане «ні» звільняє простір для нових «так». Звільнишся з посередньої виснажливої роботи і відкриєш для себе можливість знайти іншу. піти вчитися або змінити сферу діяльності. Підеш від партнера, який не влаштовує, із яким не комфортно, Відкриєш для себе можливість зустріти іншого, кращого чоловіка, чи пожити самі і краще пізнати себе. Нове ніколи не приходить, не вже місце. Неможливо дістати краще, не сказавши «ні», тому що тобі не підходить. Правда така, щоб рухатись вперед, потрібно вміти казати «ні». Щоб, як би страшно було, щоразу ступати крок до провалля невідомого. Ти жінка, і ти не зобов'язана приховувати своїх почуттів, потреб і бажань. Ти жінка, і ти не зобов'язана підлаштовуватися і бути зручною. Ти жінка, і немає ніякого готового рецепту хорошої жінки. Тебе досить.